Látom, megint itt tartunk. Rod mégis megpróbál visszacsalogatni a programba. Egyre kevésbé tudom, hogy mit kell mondanom. És miért, Boki? Húzom elő az utolsó kártyámat. Boki miatt ne aggódj. Ma még itt van. Hirtelen elhallgatt, talán olyat mondott, amit nem kellett volna. De holnaptól már virágokat ültet a városban. Érzem a lehelet gúnyt a hangjában, de nem reagálok. Nem így értettem. Miért szervezted be épp Bokit, a legjobb barátomat?